Жертва мала освятити майбутню перемову над ворогами. Будята, що досі стояв осторонь, підійшов до волха, який, знеможеного опершись обома долонями в свій сучкуватий посох, ніби дрімав. Сорочка на його спині була геть мокрою. Вперше в житті він порушив обітницю богам. «Яка ж кара за це йому уготована!» Будята тихо мовив. «Вустами величара лодійщика боги порятували твого обранця» але у величара тут двоє синів. Боги можуть обрати когось із них. Великий Волх немов би прокинувся, стрипенувся, уперся поглядом в огонь. Ось він, його порятунок. Обличчя його стало червоним, від відсвітів полум'я, грізним, налилось рішучістю. Він повернувся до величара, який поставив бодрича мистивоя між своїми синами, бравлином і дальком. Щось йому пояснював. «Ти!» Підстрибнув до них вовк і цупко вчепився кістлявими пальцями в худеньке плече отрока Далька. Ти є угодний богам, ти чистий душею. Величар і бравлин заніміли. Боги жадають їхнього Далька, богам того замало, що забрали у них Вадимка. Їм, одначе, не можна суперечити, їм потрібно лише коритися. На їхню милість можна тільки сподіватися, але ж Далько, найменший син його, кров його. Величар упав на коліна, ударив чолом об землю, і здалося йому, що якийсь приглушений голос наказує йому Людино, пощо шукаєш захисту сильніших, злостивіших, зухваліших? У собі шукай захисту, у собі. То був зойк з глибини душі, але ошуканий, пригноблений величар не прислухався до нього, і ніхто не підняв слова супроти володаря потаємної волі богів. Великий Волф підвів переляканого хлопчину до вогнища. Челядини Велесові вмить скрутили йому руки вервечками. Отрок запручався, забився в риданні і через хвилю захлинувся вогнем. Кумири прийняли жертву за майбутню перемогу при сьогоднішньому сонці. А по остребище у могильному мовчанні йшли новгородські мужі. Боярин Будята переможно поглядав на цих слухняних холопів. Тепер усі ці обкрадені духом худі люди мають вершити його волю. Її зараз і оголосить великий Волф, якому Бутята уранці віддав свою шану. І міг золота для Бога Велеса. Сутеніло. Сонце сідало за далекі сині гори. Останні рожево-сріблясті промені сіялись з прозорого чистого неба над річкою Волфів і Чародіїв де неде де зірки, ніби володар небесних хоромів сварог просівав крізь своє сито перетертій на жорнах сонячні зерна пшениці. Відтого білі ночі стояли ці дні квітеня місяця над землею Новгородською від краю до краю. У відблисках сріблисто рожевого неба і дотліваючого вогнища тьмяво світилися широкі золоті пояси новгородських багатіїв. Ось перед ними знову постав босоногий великий вовк здійняв догори обидві руки, широкі рукава сорочки зсунулися, оголивши зморшкувату сохлу шкіру рук і вузькі долоні, які не знали ні рала, ні молота. Це були страшні руки. Великий вовк гучно крикнув. Богів наших оголошую волю, да буде від нині боярин бутята. «Фермувати у вас на посаді!» «Посадимо його!» Він обернувся до бояр. Ті згідливо похитали своїми високими соболиними шапками. «Да буде! Посадимо бутяту!» Двоє бояр статечно підійшли до бутяти, взяли його попід руки і посадили на камінь біля требища. За давнім звичаєм тепер бутята визнавався посадником у сієї Новгородської землі. Віднині він мав силу і владу, правив іменем богів, бояр і пращурів своєї землі. «Воля його і слово від богів!» викрикував Волф. «Да буде!» Бояри і Віче вклонились будяті. Тоді бутята звівся на ноги, вклонився боярам, Волфу і Вічу. «Дяка тобі, Волфе, і вам, старішини, і вам, люди новгородські, собраття мої і сової гукнув до віча Будята. «Оголошую волю богів наших, князю Бодрицькому добромислу дати дружину в поміч негайно ж». В цю мить зі сторони Волхова долинуло «Отче! Отче! Сольба прибула з Києва, мовлять!» До Волфа підбігло два отроки. Волф, Будята, бояри і все віче повернулись обличчям до ріки. Якщо Сольба з Києва, то неодмінно на лодіях. Звідти й справді піднімався до буєвище гурт людей. Попереду йшов воєвода Ольма. Невеличкий, сухорлявий, з коротко підрізаним волоссям, сиві вуса до пліч, при боці в нього висів важкий меч. Уважно оглянув вічовий люд, підійшов до требища. Кинув вогонь жменю землі, статечно вклонився. «Від київського князя слава і шана людям новгородським!» «Маю повідати, боярове!» Ольма ще раз оглянув насторожених бояр. Всі очікували зачаєну його слова. Київський князь велів передати, «Новгород мнозі з смисленими боярами чесний єсть і славен, явися по чужих землях. Пощо ж нині хоче із Києвом воювати?» Два літа лодії новгородські не спускалися до Дніпера Славутича, а нині князь Тур передає, «Треба йти на Ромеїв». Кияни дружину збирають. А як дані не дасте, не бути новгородцем в дружині князя. Ваше слово, а князя меч. Ліче зашуміло. Воно зовсім не хотіло брати від русів полян меч. Мужі-хоробрі згадували давній похід на ромейські гради в Тавріді, згадували золото й паволоки ошатні, і челядь, яку взяли тоді. Та з часом забулися рани і кров, і полеглі в бойовиськах, Звідстані золото блищало вабливіше. Будята посадник мав дати відповідь київській сольбі, розгублено поглядав на своїх бояр-смисленних, не міг угадати, чого вони жадають. І коли Ольма, не дочекавши слова посадника, рушив до своїх лодій, з місця зірвався боярський син Оліг, підбіг до київського воєводи. «Наша згода, передай князю нашу згоду». Наші роди слов'янські, одвіку, мовлять, свідощі, жили у дружбі, не втекали між собою меч. Пощо князь Тур погрожує мечем? Ми даємо згоду!» – кричав Ольг. «Діло, мовить, хоч і молодий, даємо згоду!» – заворушились бояри. «Київ – опора наших земель і отчина наших пращурів. Князьові Туру нашу клін і наша дружина», – вклонився й Шейбутята до Ольми. «А вже ж повалуші онбари наші оскуділи без золота!» «Прийшов час ополонитися челяддю і худобою, дати Києву дружину!» – кричали уже й бояри. «А кому вести, Будяті?» Новий посадник від несподіванки укляк на місці. «Що це? Його хочуть випхати із Новгорода!» І раптом почув рятівне для себе «Геть, будяту, нехай величар веде! Нехай син його, бравлин! Хочемо бравлина!» Волали мужі. «Бравлин!» Радо вигукнув Бутята. «Поведе усіх молодий муж Бравлин, син величарів, добрий молодець новгородський. Да буде, згода, бери дружину!» Твердо мовили вічові. Може, цією довірою до останнього величарового сина хотіли залагодити свою вину перед шановним чоловіком за смерть отрока його Далька, за полон Вадима. Настала тиша. І тоді Великий Волф сказав «Боги благословляють рід величара-лодійщика, да буде воєводою бравлин». Великий Волф був і справді мудрим. Страшно залишати у Новгороді буйну силу молодечу, та ще коли вона збурена неправдою. Рід величара-лодійщика має усі підстави підняти меч за свої кривди на бояр і на нього, Волфа, нехай но ну йде звідси той бравлин». Для величара також настане свій час. Настане, хай ідуть із града. І величар, і бравлин на мить ніби й забули задалька. Хвиля високої честі колихала їхні душі. Тільки Людана, почувши це все, думала про несправедливість богів, які віднімали у неї останнього сина. А величарів син Вадим, словенський гусляр, виспівував тужливо. По морю, морю синьому, по синьому варязькому ходив-гуляв сокол-корабель, небагато-немало дванадцять літ. На якорях сокол-корабель не стоював, до крутих берегів не привалював, золотих пісків не придавлював. Корабель той був небачений, ніс і корма здіймались зубастими пащеками дивних зміїв. Замість очей у передній голови Два прозорі сині яхонти за брови правлять чорні соболі мамурські, а за волосся куниць золотистих нещислимо. І летів той корабель лодія по високих гребенях хвиль легко й борзо, а за ним менші лодії під вітрилами. А чиї то кораблі лодії, питали чайки одноводної. Нехай но скаже про те море холодне, море варязьке. Є. Величарів син виспівав на першому кораблі, а суворі, насуплені, вітрами видублені обличчя грибців веслярів, дослухалися до лоскітливих слів гусляра-співця, що величали їх, розносили про них добру славу по землях. Вони любили його, Вадимову, мову, бо голос того гусляра, як срібний дзвіночок, ніж в їхні загрубілі серця, напоював хоч невеличкою відрадою. А Вадим співав. Нагадував їм про твердь прибережної землі, про ніжні руки дівиць, які вірно чекали їх із вічного походу, про теплі вогнища хиж, що чаїли в собі надію на зустріч, на багатство, на щастя. Витязь Буй сидів на кормі уже котрий раз подумки дякував своєму Богові водану Одину за прозріння, що настало з появою на його лодії цього бранця. Це було після походу на Ільмень озеро, коли вони налетіли на великий слов'янський городок. Витязь Буй тоді увірував, що всі їхні походи по слов'янському побережю дають їм усім добрі надбанки завдяки цьому сонце співцеві, який своїм срібним голосом облажає водночас і грізного варятського бога, володаря усього світу і всіх морів океанів, Одина, і величавого слов'янського бога Світовида. На його лодіях чимало грибців, котрі кланяються світовиду, бо набрав їх урманський крігаре воїн із слов'янських земель. Ще жодного разу не наскочили вони на засаду, гуляли по морю вільно, як вітри, безкарно палили і грабували побережні оселища і градки слов'янських племен, вагрів, рарогів-бодричів, лютичів, поселення на островах, заходили по ріках Лабі і Одрі в глибину слов'янських земель, поверталися у відкрите море. Тільки ж чому сангарий каже, що 12 літ плаває їхній диво корабель, бот Поурманський. Далебі для красного слівця говорить. З ними він пробув недовго. Щоправда, грибці боя-витязя перегрібають веслами це море років і сп'ять. Але щастя і багатство не дуже їм посміхаються. Що заберуть у селищах, поїдять, поносять, подарують на собі.